او مستودع هغه څه چې جوار ولادي مستقر هغه ځای ته وې مکاني اصلي چې سړی پکې ټول او مستودع هغه مکان ته وې چې سړی عارضي وته راشي اگر چې باجو ولمدام لیکلي شي چې الله پوي کې پمستقر پزيده قراري ده دي چې هغه شاده فلاړ ده او مستودع زیاد امانت ده چارهم د مور دی ابا ژ دا مده ترجمه مل کړې ده چې الله دې کې فو مستقر در دي مستقر در دي سدي چې هغه دې زیاده اوسېدو دي په دنیا کې او مستودع دي نو دا قبر دې دا قبر دا ترجمه پدې نه او الله وي چې کلل من المسکور دا سچ مخه ذکر شو په کتاب مبین دا په کتاب مبین کې لري په کتاب ښکار کې دي چې له رحیم محفوظ په دې فحې امام په حردین راځي دي کېږي چې موسی علی السلام ته خدای پیغمبري ورکړل او ورته وی چیرہ اذهب الى فرعون ان قوت وغا او دې روانې د کنا نو په تا هټین کې زل کې راځل چرما فازا گل چې خپل د بیم پر خدای دې پیدا خپل من او بل دغه دی نو څو اول تک چې دی نو په مصر کې کنه دغدي رور مې دي او بل چې دینو په تسلا مور ميدا د دې د رزق په څل سبندوباتي زکه چې زخه په دی کا په روانې کوم نو یې بسو د پزله کېدارا کنا دا وای زان د ویو دې خدای ته وې نن خريته ني دي ویل دا د پزله کې لالي ایمان په خدین وي پسره کېدارل نو یې پاس فورن د څه وی دار موسی عليه السلام صلی الله علیه و الیهم تا کانه چې دې مدا و خپام شاع چې هغه و خناګې کې هغه په منځ کې او دې بل کانه پکې د بیا حکم وشو چې دا بل مو وخاغې په دریم ځل حکم چې دا وخه هغه کې بل کانه روو چې دا وقف منځ کې او دې چې بیا هغه کې یو چینج دې هغه چې چینج یې کړل هغه په ل کې شنه پانې نیولې او بیا په دې مام په خردین اځي وای چې دغه چليکانه محمد رسول الله تا حکم و شو چې زستا د هغه وګنې مخجابات پور تکړه ته کوم دی دی می دی چنجي تا وکیلا د جاندار ته وکیله چې دې سوي د بیا ته وکیله خو د نو یا د اکلبی سبحان من يراني سبحان من يراني ويسمعو كلامي ويعرفوا مكاني وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي تابیزه کلیمې ویلی په سروزره د لیکل لا کې دی سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي او پخیدہ أغزاد در چې ما ویني او ويسمع کلامي او زما خبر اوري و یعرفو مکانِي زما دا مکان په جنی و يرزقني او ما ته روزي کوي او ولا ينساني ما یې رینا دا څه کوم دی ته نا دا په زکه کلمه ویو او بس په دغه چې باه په دغه تاسو یې د پرې خړو چیر کې زموږه کمرا غری دی دا غې نه ما دا شهیدګی الله پاک اوس پدغه توحید جمع کې شو په غې د لای دی په دې نورم د تک یو له مو به خبره لیکل یو برتاب له کومه امام دخلی تفسیر کبیر نوا امام بیگی ابو عبداللہ پا اخکام القرآن کی لکلی دی جو جمع عطا اشعارین و مبارکو ابو موسیٰ شریح ابو مالک دارا غلیو مدینی منوری تران سروزی تیرک دی نو دیس را چکم توشاو ناغا خلات شوا آناغا توشا خلات شوا بیعی پیغمر لیسلام دی یو پیگی دی ابو موسیٰ شریح ابو مالکي اشعاري داس نور مرګورو وی یو خپل قاصد لګو چې تل شو پیغمبر علي سلام تا وای چې موږ سره کومه توښه وکنه ا ختم شو ته څنګه ته د خراټه پارس لرولي کې دیو کې شو یو هغه قاصد راغی یو مرګره لرولې کو هغه دروازې د نبی سلام ته چر ور رسید مسجد نبوی ته ور ورسیدو دروازې کې و دې د کنا نو پا دیده حضرت مبارک تلاوت کو تلاوت کو دایات مبارکی بی ویچو من دا بتن فی الارضی اللہ علی اللہ رزقوها دایاتی لستو بار باری بی اگو بیشیرہ دا خو نبیل السلام دایات دا ویو او دی آیات کی خو دی دا بطن کی منگا بیوکنا نو بسو بیاوما لستلواتو ام نبیل السلامی پا خپل حال خبر نگو او واپس لارا اونونه زبردست س باروسه او مرګ ورو ته به ریزه بس یاد لره انوري ګور په تصبيح نکري چې ما یعطوري دا یا څوک نن به تر انده خپله څنګه مرګري وي چې دिक्ट دنه بي السلام تو وي منت صدور عليږي پدې کې دوه کسان ویرا دي او يولي مجموعه شرحه او فاغي کې سيب وغوخه ده او ګور بس بی اگر لزیز توعامو مو دیرمو اگر او خوال اللہ بیابا شو نو یو مرگل تیوی چتا دا جرن نبی علیہ السلام لیو سا که پخپل ضرورت زکر جمع پی مارو شو که پخپل ضرورت کې لگی نو ٹکا اگر چوار اگر اگر نبی علیہ السلام او بیٹول پر شری کرال حضرت ترال اگر توعام ایرو لیگر یو قاسد دیور که بیٹول درال ورتا ویرنویر چې کوم توام را لے گلی نو دیر زیادمو لجیزمو حضرت ویماخو توام ندر لے گلی ویماخو نای در لے بس بیا واقع و تطول غورولا چردہ سمان قاسد رو لے گا و بیا غورتوی تاسو تلاوت کو ادایان تم ویزوا پشوما بیا جناگ رسول الله و توی جنا دا معنی در لے گلی دا اغزان در لے دي چې چه در طول مخلوق در ازدنواری آشتے دا دا عالم غیب نا دیجی دا طعام دا عالم غیب برو سبا غوری لکه دا خخم وہو اللذي... او صحابم لوی خلق تی طالبان مکر خیر لوی خلق تی پا دی زمانه که بس لوی خلق تا طالبان نا بلنشتی او کنو وہو اللذی دا اللہ خبی نجیر و بیمات سلزات خلقات سماوات چو پیدا کری دی اسمانونا اول ارد و از في ست ایمین فمیت باتش پا گروزو دنیا جا دا خیرت او کان عرشو علی الماء قبل خلق السماوات والعرض او اچکم کوم عرش دا خودی پا بو رنبی دا پیدا کولو دا اسمانو دا زمکونا او پیگی دا عبدالعی بن عباس صاحب حدیث کلاغی دی والماء و علامتن او دا بچی بی دا پشا دا باد دا عبد الله بن عباس رحمت چه دا وګ دا چې ویل چې والماء علامت ني رهي او دو پچ کومي وي دا په شا د بادوي ادا دې دا پر ليبلوكم چې کی پتا سو باندې چې ايوكم احسن عملا چې کوم یو د احسنو دي کولی دې دې جهاد ته عملنه پيږې نو دا عملنه پوه کې دا دا شنوه فایل دی وریکه کنه زکه دا نش دا ثری د میز دی د نش پت زمیر دا نو اصل کدا سری دی یبلو وکم ایوکم احسنا عمل بگی احسنا عملهو چدی خلل عمل لد عبد ابن عمر مبارک رضي الله عنه فرمایې چه صحابه اکرام در رسول الله نتفوسو کو چه حضرت احسن و عملا سوک ده ویچه ده خدا پیغمبر قرآن عزیم که زیبا زیراغلی دی لکه دلتم دی و نورم دیرن زیونو کی دی دی دیکن دی صورتی ویچه کام کم راغلی دی تبارک اللذی بیدی حل ملک کم راغلی دی وید دا کلم دا احسن و عملا سوک دی اغبطوی دی که دری خبری دی پیغمبر اللہ السلام مرتووی چه احسن ویګ يا قادر ټول دې ستاسو او عن محارم الله او بل دې پريزګار د ستاسو دی چې د محارمونه ځان ساتي او بل واسرعكم في طاعته سبحانه او بل چې ګم دې تلوار ګند تاسو نه فتوات ته راځي بچشه کنه په طاعت خدای کی تلوار ګل الله رز جل جلال فرمایے وَلَئِن قُلْتَ لَأَحْسَنُ عَمَلًا لَّسَيُحْسِنُنَّ قُدْرَةً وَأَوْرَعُ قُمْ عَن مَحَارِمِ اللَّهِ وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ تَقْ أَحْسَنُ عَمَلًا لَئِن قُلْتَ وَزَمَانَ قَسَمِكَ تَوَيَ جَإِنَّكُمْ جا مَبْحُونًا جَتَاسُ جا بَرَافَا سَوْلِ شَيْءَ قَبْرُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ پست امر د نمبره پا سه ولي شي جمدي مبوو شو يا ابو سربه تاسو برا پا سه ولي شي جمدي د قبرونو نه می بعد الموت نولا کفرو نو لا يقولن الذين كفروا نو وان يا کسان چې کافر دي چې ان هاذا نذدا قران چ ناتب په یی نذدا قران چ ناتب په باس بعد الموت دی الا سحر مبين مگر دا جادو دي ختاره ما تاسو ته وی چې قران یې وینې ټیبلی چالو وي په کې کی باطل دی اگر کا موثر دی لکه جادو خو په واکه کې باطل دی او نور څه دی او موثر دی کنه دی الله په کوئی ولئن اخرنا اعظم من د مار قسمی ک منګرشت کو لام موت ajal قسم د بپا این حرف شدہ دی ولی اخرنا یولام قسم دګری یولام موت علی القسم دی ولئن اخرنا ازمانه قسم یی ک مونږه کو د دینه عذاب الی امته معبودت امه په معنا د وقت دی اغه وقت معیین تا امته وقتو معبودت شمارل شي نو چې شی پښمان لشي اغه معجل به کنی نو دا جواب دی ښه انه دا دا جمعی خصیح غدا لَا يَقُولُنَّكِ وَا غُرْدِ دَرِ دِكَنَا چه دا علام پیش باغی بائیں دلیل لے لَا يَقُولُنَّ نُخَامَ خَاوَائِ دوی دا کافر وی فطور دا مسخرو سرا چه ما يحبسو دا عذاب سشه بند که دا نازلی دونا یار سشه بند که دخوه چه تا صدا چوکه نو تا صبا نبا عذاب دا تشه بند که دا دونا الله په کوئی انشاء خبردار یوم یاتیہم پکم وک از عذاب را شبیتا نو لیس نہ بیتا عذاب مصروف عنا انکم مدفوع عنا انکم بی علا ورشوی د دوینا د پکری شوی د او حقہ دہم بیگی او نازل بشپ دی باندی پتر کدی حاتی سرا زمغه طالبان د حق ترجمه صرف داجی کوي چ وها کا بهم نازل بشی پدوی نجی د کی یو قائد کیلا وها او نازل بشی پتر کده ی خاطی بهم بدی باندې ما ان غذاب کان بی کی دی پابندی است تحقیقون د توق به کولی الله هر جل جلال فرمای ول ان ازقنا لینسان ازمان قسمی ته منګه اوسه کو په انسان باندې ک چت منګه اوسه نام مراد دینسان نوی کافر دیلی پلان دا فرد آن حد دی مننا دخبل جانبنا رحمتا رحمت شو غناش شو سحج شو مالداری شو علواد میں ورکو او سمنا زعنا حمینو او بیا منگ دا رحمت والو والو ددن دا نیامت واخلو یعنی سلوی تیوکو نو انہو لیا اوسن کفورو ندانس انہو دا صلی چه دی دا انسان چه دی لی اوسن سخنا و میده دی وی دا سخ ترجمه دا کم زیل مالو مخواب مبالغن دا یا اوس پا اول دی دی سخنا و میده دی او کفور دام پا دی او صدی سخ چکم دی کفر والی پا یا اسبان دی قیدی کفور سخنا شکر وی او سخ کفر والی پا سبان دی پا دی یا سبان دی پا غیبان دی سخت شکم دینا شکری اللہ رضوالجلال پرمائی شب بل طرف تک ہو رہا ولئن ازقناہو نعماء دا شکم دیکھنا ازقناہو نعماء یو نعماء دي بل نعمت دی او دی بل طرف تراشا یو چکم دی دور را دی او بل دور ناما اغ متوي توی چه په خپل اثر پخ پل او دور را اغ تکلیب توی چه ده ده اثر امخ کارش او پخلاف تنیامت او ده دا زرنا داگه چه ده نو اثر کا اغنیامت تیو که زر دن اغنی اخکار که دو با دا پرخ دی با که خانگا دا پرخ پا که دی با دعا دا دنه امته د نا ما او کچه ته مونږه قصہ کو انسان باندې نه ما ا اغه نه امتشه داغي اثر پدخکارم بی ما د ور را پس دا ښخت تکلیف نه چداغي اثر کم ور را مست هو اغه د راشد تکم رشیدلو په کې دا ور را مونث کنا لوی یقول لنا نه دا انسان ويو لاری هغه ساخته عانې زمانہ اته دي شکر نه دا او د دینه نسبت الله ته نه کوي بلکې زمانه ته کوي جداد زمانه کار تیار کله په نیکه راته کوي او کله په بده انه د انسان چله لفرحل د ناس کون کې دی پدې ټین کې فرح صدانا صحناس کوي دے دے. کی دے کی او دې چې ګم دې خوشاله دي دن کې دې په خوشاله د تکبر سره پر هونس شي ګانا سپتی مشبادي فجرون په شام ور زد او په خور او سخت پخر کون کې دې په خل کو باندې فخر کوي ادا خپل کمال غني الله پاک دې خدا شي الا الذين صبروا بيګي او عمل الصالحات مگر آن کسان صبروا على الذرا دیگی چو صبر کئی پا تکالی پو باندی او عملو سوانی خاتی سر را فی او نیک عمل کئی پا نعمہ کئی چو خدای والا مال ورکڑی دی او اگئی کسا کئی ہو اگئی چکم دینو گئی نغم مال والا اللہ ورکڑی دی او دی پدی مال کئی چکم دی دا خدای شکر ادا کئی پدی پیشی اولائک لہم متقق کسان چو دیکنہ د بی د فارا پر امام طالبان ته صاحب کړو او طالبانو د تاریخه خيري شروع کړی را خدای פארته د دې ته جزای خیر پهونو جهانو کې ورکي هغه وخت چې دې کنه دادی چې سونه چنده کوي نو د داسې مثال دی په پرنا پرانا د حدیث کې چې عدال وال خیر کفایته چې سونه چنده دي خلق ورکړه کنه کسانو 200 روپیا ورکړي د دزان لهغه ثواب وشو دا چې چې ښه حدیث مبارک کتاب شنو بد دا کار هم پکاتی عامل الصالحات فی النامہ اولی کدا څنګه چي دي دا لهم مغفرتون د دې لپاره بخښش ته ګناونه او وعدن کبیر او د دې لپاره اجر دی ډیر لوی چا هغه د خدای رضا ده او جنت ده دا پیغمبر علی السلام ته الله پاک فرمایي فلعلک تارقن دا استبحان دی په معنا ده نه عللک تاریکن شاید چتپری خودن یعنی لا تترک کام کو چپرین دی تب خپل کار جاری سا عللک تاریکن شاید چتپری خودن کی پاموما بعضی هغه قران یریم یو ها الیک چ په ذریعہ ادب وحیتا تراضی شفاقی کی د وید اعلی او مثلا يان نه دانشه دې اراده کړل او دوا یکون بهي او تنګيدن کې دي په يګتن تنګيدن کې دي تنګير او لون کې دي چې شګه دې په پایل شي په يګي کنا تنګير او لون کې دي بهي پدغه بازي شدر قلب مبارک ته وتن رسه مثلا د پدې زر کې راغلي چر دا بنوې مزه کوي په څه گئیو ویو ور ټوکی ولي أن يقول لأجل أن يقولو دا كم ذلك سرولة كده؟ تاريخون وزائقون سرولة كده دا تاريخون وزائقون سرولة كده؟ دا, دا, دا ولتنگيرودي ولتپريخوضونكي فهيكي كان لأجل أن يقولو دا دي وجهنا چده وي شلولا انزل عليه ولن نازلهي دا غا فرمائش خبره دي ولن نازلهي رسول الله كان زن يو څو خدانه نازل شي نو دې په باغی غنشي نو دې په الله معززي او په موږ به امتیاز مرشي نو به موږ تابع دي داږي او جاه اولين نرج مع اخو ملک دغه سره پرشتہ چې یو صدق وو چاګه تصديق کوي نو د دې د پیغمبرانه په شوبه ضایل شي الله خوچنا دا, دا, دا, دا, دا سند انما أَنتَ نَزِير لَيْسَ عَلَيْكَ الْإِتْيَانُ بِالْقَنْزِ وَالْمَلَقِ یاکن انتا یہ رون د دا پیغمبر یہ رون کان رئے لا سنسی دے براہ تک کئی پا کنز باندے ملک باندے او اللہ و علا کل او خدای پا پا ارشے باندے محافظ نو ندیتا با جزاور کی ام یقولون ابترا آیت بیو آئی کہ ابترا ہو اختلقه محمد من تلقاء نفسه دا دطلا معنا په دې دا جو کړي د رسول الله په خپل ځان په خپل افت افت اب افتراخ معنا اختلقه محمد من تلقاء نفسه دا رسول الله په خپل جو کړي دي نو قول بسر را جمع عربي متن سوم عربي است فطب تا سورته ګکه په د سورتونو د دې مقدمه کې مکمل وضاحت ماته ټکړي مثله یې رداقت پکې ضروری دي چې په شان د قرآنی زیمی په بلاغت او بصاحت او مفتریات د ځانه جوړکړي شوی اګتا سودا مقابله نشه کولی ورچې دا تحدین نشه کولی نو راو بلې د معاونت لپاره منست تطواتم ورچې هغه سوچ سو تاښتې من دون اللہ سے وعد ان کنتم صادقی کتانس رشتن کی ہے شا انہو یفتراہ محمدن چا دا رسول اللہ دزان جو کری تاسو معرفی ہے نتاسی انجور کی اداسی لا اللہ پا کوئی چا فا ان لم یستجیبو لکم لا لکم کی او پا پا عالمو کی خطاب کا پیرو ترے گوریات لرائی فا ان لم کې چې تدبیق قبول والی نشې کولې تاسو ته اې کا پیروچده تاسو څوک را بلید معاونت لپاره کم کسان چې د معاونت لپاره بل او غشتاسو اجابت نشې کولې نو انما ان ذل به علم الله چې یقینا نازل شوی دی متلب بسن به علم الله علم د خلاسره دې کې د دې اشارته لکه څنګه چې د الله د علم سره بل علم مشابه نه دی نو د کلام سره بل کلام مشابه نه دی ادمه کافر منې وره نه غته او بل وا الله الها و انه شان د دا په کوم ځایه تطبیق دا په کوم ځای لا اه غته ک باندې خو او فالمو انه. فا دیم پیشه چه شان دا خبر دادی لا الاخا نشتر معبود برحق اللہ خو سیوا دا خداینا <تصفح> لا سیوا سر دولی ترجمہ کم زگچ دا اللہ کمانا دا غیر ہو دی غیر ہو فحل انتو مسلمون آیتان سو اسلام رو انکیئے آیتان سو گردان گردان نحادی کونکیئے یعنی اسلم و اسلام روڑے رو اللہ پا کوئی من کان یرید الحیات الدنیا من کا یو من کان یریدو به عمله صالحه دمه بار بار دا پدریم کړه تر هغه بیا به هم من کان یریدو هر څو کیرا دل نیک عمل الحیات الدنیا پیګی کنا دفایدی د جون د دنیا د زندګی د دنیا اور نیت دا خیرت کے نی او نیت په ثواب د اخرت کې نه ای او وزینت ها داګه د زی ګزینت او درو څو د ذيب وزینت او رونق د دنیا مراد دی الله پکوې چې نو وفی له هم موږ به کامل ورکو دي تا اعمالهم جزاء د اعمالو دي جزاء دا معنی پیګ کن اعمالهم یعنی جزاء اعمالهم چې هر روزي به پراخ کو پیګ کما صدقہ یا سله رحمی وغیرہ کړل دا کتاب وحم فیها او دوی چې دی دنیا کې نایوب خسون دی سربا نشی نشکے دے خو لیکن اخیرت کے سنشتہ ادا نیک عمل چا دے کردن دنیا کے بردے جذاور کو آخ چون کے نیتے خراب دے نو پھئی گی کنا اخیرت کے سواب نشتہ اولائک اللہ دی نایوب خسون سما ندی سربا دے کمی نشکو لے بلکی پورا بور کلوی شی اولائک اللہ دی ندا کسان دی لی سنم پر ناخیر دے چنشتر دی رپا رپا مګر او ولې لپاسه د نیتې نیتې پاسدې او وحبیتوا او بی اثر بوي ما سنعو ما عملو هغه چې کوم عمل کړی دی کم دی چې به اثر ای په ها خیرت کې په ها کې زمیره خیرت راځي د غره او asa بی اثر بوي ما غور وحبیتوا فیها فی حاغره په حبته پره متالق دي ازنه چې پس ونه وو پره متالق نه کېږي مران په پاتې دي او بیا سره بي فی ها خیرت کې ما سنعو ما عملو دي چې کوم عمل کړی دي او با با ما كانوا يعملون او بي پدي بوي بي پدي بوي هغه چې عمل کړی دي الله رحمت الجلال فرمایي اڤمن کان علی بیینتین ایا اغسوک جوی پا بینا بانده پا برخان بانده دا برخان ترجمه یاده لغا پا برخان بانده یعنی قرآن بانده دخپل ربز ترفنا دکر رسول اللہ مبارک یوشو او ویتلو ہو تلایت دو ستویت تا تابیداری او ویتبعو ہو او تابیوی دا دی قرآن شاهد منه دا دلیل عقلی دی ها دا دلیل عقلی دی شاهد منه گواہ د الله د طرفنا منه د خدای د طرفنا هغه سه د علماء پکې د خبري کړې دي چې جبرئیل دی هغه شاهد دی او بل ایجاز القرآن دی تمام عالم عجز کړې دي نو شاهد دم د پدې کنا نو تا تمامو ویلې چاسو شه د هردا دېږي اپتا آمد دلیږي اپتا ا په دې کنا شاهد پخپل دي کنا نو القرآن دي